Разом ми вийшли в сад. Він увесь був критий інеєм і світився. Повітря можна було пити, як джерельну воду. «Кожен у цьому житті несе свій хрест», сказала стара. «Що більше помилок робить людина, то тяжчий цей хрест. Отвій, дитино. Зовсім маленький. Неси його, терпи та віруй. Вона обійняла мене, тречі поцілувала і перехрестила. Мені треба було пройти крізь сонне село, спуститися в долину, пройти уздовж гори і трохи лісом. Там, за словами Ганни Тарасів, не була траса, де їздили автобуси до районного центру і до залізничного вокзалу. На вулиці було ще темно. Морозяний туман клубочився переді мною, як молоко. Пройшовши 5-6 метрів, я озирнулася. Позад мене нічого не було. Ані бабці, ані саду, ані її хати. Все розчинилося, в білій і млі. Уперше за кілька місяців я відчула укол у серце і зрозуміла, життя не має смаку. В чистому вигляді воно як дистильована вода. Ми самі додаємо у нього солі, перцю чи цукру. Коли життя набуває смаку, серце Болить сильніше? Спочатку у мене була лише одна причина, щоби зникнути. Потім я зрозуміла, що таких причин може бути набагато більше. Наприклад, бажання довідатися, чим одні люди відрізняються від інших. Зовнішністю? Приналежністю до тої чи тої раси? В містом гаманця? рівнем освіченості та культури. Усе це було так. Але мені кортіло зрозуміти, чим я, саме я, відрізняюсь від будь-якої іншої людини, від безлічі людей. У ті хвилини, коли хочу їсти, спати, коли мені холодно, коли в мене болять зуби чи голова, коли я сама Поки що досвід підказував нічим. Хата розтанула, як грудка цукру в молоці. Я могла б ніколи не дізнатися, що вона існує. Із запахом сушених фруктів, смаком кукурудзяної каші, токана, і з цією бабцею суворою та самотньою. Вона ніколи не бачила іншого світу, в якому не треба було вставати о четвертій ранку і щоденно важко працювати. Але той інший світ власне не вартий єдиної зморшки на її мудрому обличчі. Я постояла хвилину, приглядаючись, чи не випірне з туману її вовняна хустка а потім повернулася і швидко пішла вниз. Дорога не лякала мене. Вона почалася з яскравої крапки болю, як і належало починатися всьому справжньому. Коли за кілька годин уже підходила до траси, полізла в кишеню і витягла звідти ключі. Затисла їх у долоні, почекала, поки метал нагріється. І закинула далеко-далеко. Вони дзенькнули в повітрі і безгучно впали в сніг. Якщо я втомлюся від життя, якщо в мене буде вибір, де закінчити свої дні, я повернуся сюди. Навіть якщо житиму на іншому краю світу. Частина друга. Дівчатка валяються на дивані і дивляться по відику Амаркорд. Де вони дістали таку старовину, не уявляють.